שיחה מספר 18 בקופת חולים. מיכאל לא מרגיש טוב. הוא הולך לקופת חולים, לרופא. בוקר טוב, אדוני. לאיזה רופא? לרופא טוב. אני שואלת לאיזה רופא אתה צריך? רופא תמימי? רופא אף אוזן גרון? רופא עיניים? רופא נשים? יש הרבה רופאים פה. כן, אני רואה. יש לי כאב בטן. אה, אתה צריך רופא פנימי. תלך לדוקטור אביד. חדר מספר 7. תחכה בבקשה בתור. אתה מספר 33. כמה זמן צריך לחכות? או, יש לך די זמן ללכת ולחזור. או שאתה רוצה לחכות בחוץ ולקרוא בינתיים. טוב, טוב, אני אחכה. אדוני, פה <coughs> צריך סבלנות. אני רואה שאתה פעם ראשונה פה, נכון? נכון, פעם ראשונה. אתה הולך לדוקטור אביד? <אח> כן, לדוקטור אביד. אה, כן. זה טוב. הוא רופא מצוין. <אח> הוא כבר עזר לי הרבה פעמים. פעם הייתה לי דלקת בגרון, ופעם כמעט היה לי התקף לב, ופעם אחרת נזלת. הוא רופא מצוין, נותן כדורים כמה שאתה מבקש. מה יש לך? אתה חולה? קצת. <אח> יש לך חום? <אח> כן. אתה עייף ורוצה לישון כל הזמן? כן, אני קצת אה, עייף. בלי כוח. ומה כואב לך? כאב בטן. נשוב. בטח אכלת פירות ולא רחצת אותן במים. צריך לרחוץ פירות וירקות במים וסבון. וגם אסור לשתות מים אחרי שאוכלים פירות. זה גורם מיד לכאב בטן. אתה בטח היית באיזה מסעדה. כל הצעירים אוכלים בחוץ, במסעדות, ומסתובבים עם כאבי בטן. אני אומרת לילדים לא לאכול בחוץ. מה אתה יודע מה שמים באוכל שלהם? אני אתן לך עצה טובה. אל תאכל יומיים שלושה, תשתה תה עם סוכר, ואחרי יומיים אתה בריא. מי צריך את כל הכדורים והתרופות? זה לא בריא לקחת הרבה כדורים. תודה רבה, תודה רבה. אני אחזור אחר כך, אני, אני הולך הביתה עכשיו. אדוני, אדוני, למה אתה הולך? יש פה רופאים מצוינים, מה אתה ממהר?